Іван Якович Франко Борислав Сміється Повість Сонце досягало вже полудня. Годинник на ратушевій вежі вибив швидко і плачливо одинадцяту годину. Від громадки веселих, гарно повбираних панів-обивателів Дрогобицьких, що проходжувалися по плянтах коло костела в тіні цвітучих каштанів,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 Добре, прошу пана, відповів майстер і, обертаючися до помічника, що стояв побіч нього, і докінчував обтісувати величезну фундаментову брилу попелівського піщаника, сказав Ану, бенедю, тумани якийсь. Не чуєш, що пан будовничий, кажуть, раз бити. Живо. Бенедю синиця кинув з рук Оскар і поспішив сповнити майстрів розказ. Перескакуючи через розкиданий кругом каміння, задихавшись і посинівши з натуги, він біг, що було мотів його тонких, мов скіпи ногах, ід високому парканові. На паркані завішена була на двох мотузках дошка, а побічнею на таких же мотузках висіли дві дерев'яні довбеньки, котрими бито о дошку. Це був прилад, котрим давалось знак, коли починати або кінчати роботу. Бенедьо, добігши до паркану, схопив довбеньки в обі руки і з усієї сили загримав ними одошку. «Калать, калать, калать!» – роздалося радісне голосне гавкання дерев'яної суки. Так муляри звали образово сесь прилад. Калать, калать, калать, гримотів бенедіо, безупину, всміхаючись до дошки, котру так немилосердно катував. А всі муляри, зайняті кругом на широкім палацу, хто тисанням каміння на фундаменти, хто гашенням вапна в двох глибоких чотиригранних вапнярках, Усі копательники, що копали ями під підвалини, теслі, що взаді, мов жовни, цюкали обтісуючи здоровенні ялиці та дубове делиння, трачі, що різали тертиці ручними пилами, цеглярі, що складали в стоси свіжопривезену цеглу, весь той різнородний робучий люд, Щоснувався, мов мурашки по плацу, Двигаючи, цюкаючи, хитаючись, стогнучи, Потираючи руки, жартуючи та Усі зупинилися і перестали робити, Мов величезна стораменна машина, Котру одно подавлення крючка Нараз спинить її в скаженім ході. «Калать, калать, калать!» не переставав завзято гукати Бенедьо, хоч усі вже давно почули гавкання дерев'яної суки. Муляри, що стояли схилені над камінними брилами та з розмахом ценькали отвердий піщаник, аж час від часу іскри пискали спід оскарда, тепер, покинувши свої прилади, випростовували крижі і роздоймали широко руки, щоби захопити якнайбільше воздуху в груди. Деякі, котрим вигідніше було клячити або чапити при роботі, звільно піддвигалися на рівні ноги. У вапнярках шипіло та булькотіло вапно, немов лютилось, що його наперед спражено в огні, а тепер назад вкинено в воду. Трачі такі лишили пилу в недорізанім брусі. Вона повисла, спершися горішньою ручкою, одилину, а вітер хітав нею на боки. Копатільники повстрьомлювали рискалів м'яку глину, а самі повискакували наверх з глибоких ровів, вибраних під підвалини. Між тим Бенедя вже перестав гримати, а весь робочий люд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 Тим часом і прочі обивателі, що досі громадками проходжувалися по плянтах довкола костела, на голос дерев'яної суки почали звільня стягатися теж і дновій будові, а поперед всіх сам властивець нової будови. Леон Гаммершлях – високий і статний жит з кругло підстриженою бородою, прямим носом і червоними, мов малини, устами. Він був нині дуже веселий, говіркий, дотепний, сипав жартами і забавляв, видимо, ціле товариство, бо всі громадилися і тиснулися круг нього. Далі в другій громадці прийшов Герман Гольдкремер, найповажніший, то є найбагатший з усіх присутніх обивателів. Він був більше здержаний, тихий, а навіть трохи чогось маркітний – хоч і старався не показувати того. Далі йшли ще другі підприємці – багачі Дрогобицький, Бориславський, деякі урядники та один околичний дідич – великий приятель гаммершляга. Певно тому, бо весь його маєток був в гаммершляговій кишені. Ціле те товариство в модних чорних сурдутах, в пальтотах з дорогих матерій – Блискучих чорних циліндрах, в рукавичках, з лісками в руках і перстенями на пальцях дивно відбивало від сірої маси робітників, пестріючої хіба червоною краскою цегли або білою краскою вапна. Тільки веселий гамір одних і других мішався докупи. Цілий плац на розі улиць Панської і Зеленої заповнений був людьми, деревом, камінням, цеглою, гонтям, купами глини і подобав на велику руїну. Тільки одна дощана буда, трохи в невирубанім саду, мала вид живий і принадний. Вона була прикрашена зеленою ялиною від входу, всередині обвішана диванами, в ній і довкола неї крутилися прислужники з криком та прокляттями, приготовляючи перекуску, котрою гамершлях хотів утішити закладини нового дому. І ще один незвичайний гість з великим подивом придивлявся цілому тому натупові людей і предметів. Це була невелика особа, а претінь усі на неї ззиралися цікаво і якось дивно. «Ти, Бенедю», – спитав якийсь замазаний глиною робітник, – «а то на яку пам'ятку того щигля сюди вивісили?» «А, щось то вже вниз з ним, гадають, робити», – відповів Бенедю. Всі робітники перешіптувалися між собою і позирали на щигля що скакав у дротяній клітці, завішений на дрюці, над самою ямою, але ніхто не знав, на що він. Навіть майстер не знав, хоч надавав собі примудрий вид і на запитання робітників відповідав. «А як же? Все без знати. Постарайся, як усе пізнаєш». А щеголь між тим, отямившися з першого переляку при першім напливі цілої товпи народу, скакав собі по щебликах клітки, теребив конопляне сім'я дзьобиком, а часом ставши на верхній щеблик, тріпотав червоно-жовто-басманистими крильцями і щебетав тонесенько. Тільки літлінь, тюрлінь, тюрлінь, куль-куль-куль-куль».